А для щастя ще повнішого я потребував води Дістав із рюкзака флягу, казанок І рушив у свою першу експедицію На пошуки води Іван Іванович за нашої зустрічі восени розповідав Що поблизу у Ярку є струмок Який не пересихає навіть спечного літа Я йшов повільно, поспішати вже мав куди Попереду вічність Відчуття часу тут було зовсім інше Аніж у метушливому місті Сонце як зависло над пагорбами по той бік яру Так і висіло незрушно Ніби маятник настійного годинника Гирі якого забули підтягти Я перебрів акацієвий гайок Він був ще весь прозорий, безлистий Вистелений молодим ясно-зеленим чистотілом Сорока перелітала з дерева на дерево Сигналізуючи про мою з'яву на схилі Нарешті я надибав стежку Засипана стручча макацій Вона вервечилася із переярка в переярок По глиняних відрогах Наче по хвилях застиглого моря Струмок побачив, коли зійшов на дно яру. Вода сушилася з-під стрімкої кручі І збиралася в ковдобині Зарослі по краях агіром, кизляком та ситником Вода в ковдобині була чиста Але дно грузьке, болотяне Береги подзьобані копитами козуль та диких кабанів. Я набрав води у казанок і флягу, але пити сиру не наважився. До землянки вертався навпрошки, круто схилом по краю провалля. На глиняних стінах його клубками висіло коріння, з дна провалля тяглася до неба розкішна вільха, обвішена червонястими сережками. Над вільхою гули аж відлунювало джмелі та бджоли. На оповзневі, плескачаві чорнозему, паслася козуля. Зачувши мою ходу, завмерла на зеленій брилі, наче на постаменті. Відтак стрелила із сивим оперенням куцого хвоста тілом, пролетіла над виритою весняними водами баюрою і зникла в шалюзі. Дзвеніло небо. Я підняв голову, Ключ журавлів летів зі степу на луки за Дніпром Він летів так низько, що тут на пагорбах Чуде було крізь курликання шелест крил Журавлі ковзнули за пасмо гір Але голоси їхні усе ще відлунювали у небі Зосокора на узгірку злетів грак Виписав наді мною коло «Ну що, сусіди, познайомимося?» Засміявся я «У миру мене звали Робінзоном» «Кар!» – відповів птах, і ковзнувши над проваллям, опустився на вершину берези. Сорока усе ще пильнувала мене, і з сорокою я не хотів знайомитися. Сорокам я не довіряв, інтуїтивно, хоч ще й не знав, що сороки служать балерині, і що сама вона будь-якої хвилини може перевтілитися у сороку. Або в якогось іншого птаха, або стати деревом чи звіром, Балерина і мене хотіла навчити тої науки Вельми, за її словами, не складній Досить переступити через 12 ножів і спалити 40 чорних кішок Я не мав 40 ножів і жалів кішок, навіть чорних Головне ж, я не хотів ні в кого і ні в що перевтілюватися Я хотів залишитися самим собою у цьому божевільному світі Поставивши казанок з водою на плиту і підкинувши дров, я зайнявся своїм новим житлом. Землянка мала вузьке продовгувати віконце поруч із одвірком. Але з надвору воно було забите дошками. Я одірвав дошки, і в землянці стало світліше. Одну із шибок я обережно вийняв. Землянка ще не просохла після зими, стіни аж парували. Коли вода закипіла, заварив чай просто у мідному кухлі Івана Івановича. У казанок з кип'ятком висипав пакет горохового супу. Смак їжі відтепер мене не цікавив. Їжа потрібна лише для того, аби підтримати енергетичні ресурси організму і тільки. Я житиму як схимник жодних людських слабкощів, Повна зосередженість на духовному. Почаювавши, Дістав із кишені сигарети, одну залишив, інші кинув до грубки на розжарене вугілля. Вони спалахнули сизим полум'ям. Останню у своєму житті сигарету я викурив над проваллям, милуючись червонястим сонцем, що скочувалося за пагорби. Недокурок пошпурив на дно провалля. Відтепер у моєму житті не буде нічого. Що відволікає душу від самопізнання Самозаглиблення, самовдосконалення Яка це втіха, яке це щастя мандрувати поверхами самого себе Людина у своїй щоденній навіть не підозрює, яка вона багатоповерхова Вона відає лише про один-два свої поверхи Про підвали в собі самій вона, можливо, і здогадується але боїться натискати на кнопку ліфта із літерою «П». Навіть поглядом її обминає. А про те, що в ній існують верхні поверхи, а над ними ще ніколи не досліджувані горища, навіть не замислюється. Суєтна людина – жертва власної обмеженості і перестраху. Віднині я ніколи не буду суєтною людиною, казав до самого себе. Я мешкатиму на усіх поверхах, які мені даровано долею, від найглибших і найпотаємніших підвалів свідомості до майданчика на даху, над яким небо. Сутеніло. Бускова імла гусла в ярах, пінилася, наповнювала улоговини і видолки, піднімалася облаками до меркнучого небозводу, аж поки не зіллялася з зі ним. Я завжди почувався у сутінках незатишно. І в Пльохові моєму, над болотом, і навіть у місті, повному людей, сутінки трунили душу мою чемкою тугою. І тільки тут, на острові, сутінки були інші. А може іншою ставала душа моя? Вона розплющувалася, наче квітка, що цвіте у ночі. Накинувши на плечі бушлата, я сів на колоду біля дверей землянки». У кронах дерев ще вицвірінькували птахи, але невдовзі і вони замовкли. Тиша після гумінкого міста, як бальзам на душу. У небі проступали світляшки зір, і було їх несподівано рясно, ніби тут над островом, і небо зовсім інше. За пагорбів випливали пульсуючі вогні літака. Він схожий був на казкового дракона, що нібито навідувався до наших пльохівських молодиць полишаючи болото за чорним лісом. Слухаючи оповідки про того дракона на лавці під нашим двором, я холонув від страху. І нині холодок страху ворохнувся в душі. Але долинув нарешті гул літака, і я заспокоївся. Тепер я ревниво стежив за ним, допоки літак не загубився в нічній імлі. Цей світ відтепер належить лише мені, Ніхто і ніщо не має вторгатися в нього. Подумки я оголосив острів, оторочений пагорбами, суверенним, і самого себе оголосив суверенним, вільним від людства, яке комашіє десь там, за грядою пагорбів. Я причетний до нього лише тим, що стережу його. Я на сторожі коло людства. Якщо не біля всього людства, то принаймні біля древнього Києва. Іван Іванович розповідав Що на шпилі пагорба Над землянкою У непризірні часи Стояла сторожа Вона розпалювала багаття Коли зі степу наближалися вороги Багаття було виткою з київських пагорбів Для цього мене сюди покликано Аби розпалив багаття Коли з'явиться небезпека Для Києва, для людства А поки що я вбирав у себе Тишу весняної ночі Душу ночі Обриси пагорбів зробилися сиві, потім рука невидимого маляра окреслила їх пензлем, вмоченим у срібло. І виплив із за гряди на Дніпрянський гір місяць повня і залив мій острів мерехтливим, примарним сяєвом. І вже не пагорби височили довкола з піску та глини, породження льодовиків. Це доісторичні динозаври застигли тут, на березі Великої ріки. На віки вічні, оживаючи кожної місячної ночі. По той бік яру, між молоденьких сосунок, на схилі гори, брела вервечка людей. Здаля, у маревному місячному світлі, годі було розрізнити їхні обличчя. Зате добре видко було без рукавки, зшиті із звіриних шкур, на високих струнких постатях, пасма довгого й волосся. Вони несли в оголених руках палиці з наконечниками, що зблискували просто місяця. Їх було семеро. Люди вийшли з тінистого видолка, пропливли по схилу безслідно і безшелесно, наче по екрану телевізора, в якому вимкнено звук і зникли в яру. Яков знов до землянки, накинув на двері гак. Уже лежав на полу у своєму спальному мішку, коли попід стелею землянки простелилася біла, майже прозора потвора, схожа на велетенського павука. Переконавши себе, що то пасмо місячного світла, заплющив очі. Боявся, що не зможу заснути. Але заснув миттю, ніби хто невидимий поклав долоню на моє паленіюче чоло і примусив до сну. І все ж я встиг подумки подякувати Богові, що я тут І уперше в житті відчув Що Бог чи якась інша вища сила Чує мене Потім буде багато днів і ночей На моєму безлюдді На моєму острові Потроху вони зілються У пам'яті моїй в один день І в одну ніч Зілються в єдину симфонію Із живих кольорів Живих звуків, живих запахів Щасливих клопотів Та гострих як ножа. Прозрінь. У мені здійсниться, сповниться третя симфонія Малера, яку я так любив у колишньому своєму житті, вирізняючи її з-поміж усієї світової музики. Але той перший день і та перша ніч на острові, навіки у пам'яті моїй. І той крик страшний, зойк трагічний, всюди чутний, ніби сама земля волала до небезнімих. Зойк пролунав з яру, куди щойно зійшло семеро людей у звіриних шкурах із списами в руках. Пролунав, коли я уже переступав поріг землянки.